Ràdio Porreig. Més de 30 anys al teu costat. La veu d'un poble. Gràcies per continuar amb nosaltres. Ràdio Porreig. Més de 30 anys al teu costat. La veu d'un poble. Gràcies per continuar amb nosaltres. Western. This is Western. Señores i senyors, bon bon bon bon bon bon bon bon que sí, i no podia ser d'una altra manera, quan passaven 20 segons del temps reglamentari. El nostre home en punta, el més llest de la classe, l'home fantasma, l'únic lliure de marca. Eh, o sigui, jo cantava el que seria el primer bon dia de la temporada 2015-2016 pel que fa a les nostres entitats esportives del Borgadà. Aquest és el programa número del tap Esports... d'ella retallada per a qui ha descansa... però aquí cobra també... i que aquest, encara que no sé, és un programa destinat a totes aquelles persones... que la pilota els hi agradi... o els hi agrada més a la olla. Ostres, quant de temps, oi? Però... és que els esportistes... ens hem de cuidar molt. Primera, la temporada esportiva és molt llarga... I segona, la majoria l'hem de complimentar amb la feina habitual. Això fa que si volem arribar al final amb totes les forces, previment hem d'haver fet un bon descans. I així esperem que ho hagueu fet tothom. Ja sabeu, tampoc serà un enclaustrament, tampoc ens tancarem en banda perquè en uns quants dies tenim un gran repte. Un repte que l'any passat no vam poder superar. Avui, 17 de setembre de 2015, benvinguts! Esteu a la cinturina de la Ràdio Borreta de Visora Municipal. Són ara mateix les 12 i 6 minuts, amb una temperatura de 18.6 graus centígrads, una humitat del 68% i una pressió atmosfèrica de 1020.1 10 hectopascals. Avui, com més serem, més pels encès concrets de la vostra EFA-M. Diuen que mai segones parts van ser bones. Per tant, el repte serà doble. Hem de fer el més difícil si volem tornar amb el propòsit que ens hem proposat. Ningú ens regalarà res, per això hem d'estar ben preparats. I això és el que l'equip del TAP Esports ha fet durant tot aquest període vacacional. Si us recordeu, la temporada passada tan sols vam viatjar amb un crack, el nostre estimat TALP, per ajudar-nos a conquerir la prestigiosa Copa de la Terra. a ah, una ràdio, així, és municipal, com som nosaltres, senzilleta. Doncs, eh, clar, ens vam poder permetre doncs, un fitxatge, eh? un fitxatge bo, eh? Està considerat un dels perforadors més importants del planeta Terra, eh? el TALP. Doncs, eh, doncs això per, per, per, per ajudar-nos a conquerir la preciosa copa de la Terra. I doncs, el que hem fet aquest any ha sigut fer més fitxatges en els quals portarem els animals considerats més excavadors del món per tal de poder conquerir l'anelat centre de la Terra. Abans, però, volem conquerir tots els Bergalans E, U, A, I, O bargadanes, perquè ens acompanyin en aquesta única fabulosa i e inimaginable aventura on, el billet, tan sols podem assegurar la nada. <ríe> la tornada ja es bra, ja és a veure que venirà. Um, la manera que tenim assegurada és la nada. De moment, però, posarem un tastet en forma, també, de primera cançoneta. Avui hem triat una, poder de les més escoltades aquest estiu, eh? Ell és petit, Miller, i el seu tema porta per títol Baby Love. Fins ara mateix.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 passen 13 minuts de les 12 del migdia tenim molta feina tot i que no hi ha gaires entitats exportatives que puguem comentar, Déu-n'hi-do per això les que hi ha, passi que bàsicament tot el futbol, tot el futbol d'una certa data. Eh? el futbol base parlarem més endavant per això l'Albert Planes el nostre motor, el motor, tindrà hm, tindrà una miqueta més de temps de parlar de motor i Déu-n'hi-do, eh? perquè si vam acabar amb un campió de Catalunya de relis i amb un campió del món de ràl·lis, aquest programa, si tot va bé, si no se'ns torça, eh, parlarem doncs amb un campió d'Espanya de motociclisme, eh, ell és de Caceres, es diu Gerard Riu, el que tindrem en el, en, el, en el telèfon per parlar amb ell. També parlarem amb, amb, amb Xavi Riba una altra, vegada, eh, una altra vegada, una altra vegada, no, no els que tinguem aquí, altra vegada, és que és una altra vegada on hem tornat amb el seu equip, el Volkswagen, campió del món de ral·is, amb el seu equip Volkswagen. Ja veieu, un inici de temporada espectacular també. També volíem parlar amb el president del club esportiu Berge. Ens va dir que aquesta hora treballava, tenia molta feina i que potser que no ens podria tenir la trucada. Primer l'intent que hem fet no ens ha pogut agafar el telèfon. Però nosaltres insistirem, insistirem com va fer el nostre pobre top en el seu moment, eh? i per mirar de poder aconseguir doncs, unes quantes paraules del president del CUP Berga, que suposo que deuen estar a la capital, on estar que no toquen de peus a terra. Vinga, 12 i 18 minuts, eh? anem, anem així com a, a contraataque. Eh? Estem defendent, estem atacant, ara estem en posició de la pilota, tenim la pilota, eh? de moment mirarem que no ens la fotin i mirarem mentre tinguem la pilota de poder parlar amb el president del Club Esportiu Berga, com ja acabàvem d'anunciar ara mateix, doncs l'hem trobat ara sí a l'altra banda del fil telefònic per parlar amb ell, de, de, de, de, uh, deixem el saludar primer. Lluís Toran, bon dia. Perdó, Lluís Toran, bon dia. Hola, bon dia. Sí? Sí. Ahí som. Lluís Toran, sí, sí, bon som. dia. Ja no lo tenim. Sí, sí, sí. Hola. Era terrible, això, eh? Lluís Toran, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, bon dia Lluís Turan. Hola, Merda. bon dia. No, no el tenim. Què pot passar? Bé, intentem de, de restaurar la comunicació, eh? Bé, Està sentent-o. Això molt distorsionat això. Em sents? Sí, et sento. Em sents, i l'estoran? No sí, jo et sento, però ara m'ho vaig. Sí, sí, sí, sí. Sen ara? Et sento molt malament. Ara em sents tu. Jo et sento però el fluixet. Si, sí, si. Sí, sí. Lluís, Lluís. Carai, quan et sent ell no sé. <laughs> de president a president, eh? volem fer unes proves eh? de parlar del president del Club Esportiu Verga parlarem amb el president d'aquesta ràdio Ràdio Porret, Josep, si en els caps sents? No No Sents, Josep? Sí, jo et sento bé Ja està, ja també et sento ara Ara sento Perfecte Bueno doncs eh, ja veieu, eh? El directe així, eh? De criminal, eh? Nosaltres, doncs, eh, això, eh, hem passat del president del, del Club Esportiu Berga, que el tindrem aquí, que carai, el tindrem aquí, encara que sigui mm, per sobre dels nostres cadàvers, el tindrem aquí, i, i també hem parlat, doncs, amb el president de, de Ràdio Porreig, eh? és que, a més a més, ens feia falta el telèfon, perquè, com hem dit, hem de parlar també dels darts, hem de parlar també de, amb el Gerard Riu, que està a Casserres... Hem de parlar de tantes coses i ens feia patir una mica doncs el tema del telèfon, quan ja semblava que el portàvem una mica controlat, semblava, eh? però se'ns ha descontrolat no sabem com, eh? I, i, i ja tornava a anar, uh, ara sembla que tornar a anar, parlarem una miqueta, ens deixarem anar, deixarem anar una mica els nervis, eh? que hem enganxat temps, eh? no ho veieu, eh? això de, de, de, de, de provar i que no et senti ningú a l'altra banda, vas eh? parlant, vas parlant, dius, és que potser no hi ha ningú, doncs bueno, no sabem si ha ningú que ens estiguis escoltant ja després de tot això, però si per les mosques hi ha algú encara... Comencem a parlar de Fonollet, que celebra la onzena Pedalada Caminada. Fonollet celebra aquest cap de setmana l'onzena edició de la seva marxa, que tindrà lloc demà diumenge a partir de les 8 del matí, amb sortida des de Sant Sadurní de Fonollet. Aquesta caminada pedalada l'organitza l'Ajuntament de Porreig amb la col·laboració de l'Associació de Veïns de Fonollet. Els participants podran escollir entre una ruta de 12 o 20 km. He dit demà demà diumenge a partir de les 8 de matí amb sortida des de Sant Sadurní de Futnollet. <totipat -se> El carrer d'unir Pere Marcignac serà el campionat del món absolut a Colòmbia. Pere Marcignac, el patinador de Carradona, que ha estat campió del món en categoria júniors del 2013 a Taipei i l'any passat a Reus s'ha desplaçat a Colòmbia, on a partir del proper dilluns començarà una nova edició del Mundial. Marcignac competeix ja en la categoria absoluta i l'actuació que farà la ciutat de Cali comença el proper dimarts amb el programa curt a partir de les 11 de la nit, en hora catalana. El, el divendres farà el programa llarg Llorenç Álvarez, Mònica Jiménez i Aida Vietes, són les patinadors o els patinadors que completen l'equip espanyol absolut. <fixi> El que fa el triatló, doncs el triatló del porró, eh? sona bé. Demà el pantal de Sant Pons del Solsonès serà el marc a partir de les 10 del matí de la dinovena edició d'aquesta prova tradicional popular i no competitiva. Perquè fa curtes, curses, de munt, de, curses de muntanya. Um, ultra pirineu, avui jo sempre em queixo de que llum la llum és molt baixa. No és que sigui baixa, és que ja ni s'encena eh? la llum d'aquí a l'estudi. M'hi veig menys que... que... Qui era aquell, els el rompetejos, eh? Ultraprinineu. Avui la plaça Porxada de Bagà serà el punt de sortida a partir de les 7 del matí d'aquesta popular prova que tindrà un recorregut total de 110 quilòmetres. Prendran part a la cursa el Saratà Kilian Jornet i la manresana establerta al Berguedà Núria Piques i pel que fa a la petanca, primera divisió demà Cal Riera, Sant Padó Gironella, Pujolet i Viladomíu 9, Sallent pel que fa a la segona divisió, també partits per demà, Amigos de Castellgalí Viladomíu 9B i pel que fa a la tercera divisió Sallent, Sant Feliu, Sacerra i Navàs, Amics de Cacerres tots ells, com deiem demà però no ens havíem deixat l'hora, eh? a partir de les 9 del matí la petanca i tancarem en futbol i la... parlarem dels veterans tercera divisió Lli... perdó, tercera divisió no Lliga Intercomarcal Grup A partits per avui a partir de les 8 de la tarda Predenc Navàs a partir de les 4 Sant Joan de Palà Porreig i a partir de les 5 Cal Rosal Sallent pel que fa al grup C el partit per avui, que és a partir de les 7 a la capital, Berga, l'Asalla, Manresa, i tancarà demà a partir de les 9 Sant Padó Atlètic Gironella.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 Vinga, 12 i 33 minuts, eh, començarem ja amb l'agenda esportiva, la mini agenda esportiva, tot i que hi ha equips que encara sabem alguna cosa i equips que no en sabem res, eh? estan en el, totalment en l'anonimat. En eh? Eh, vol masculí, d'ells sí que sabem alguna cosa, cursaran aquest any eh, la temporada 2015-2016, serà la tercera catalana preferent, sènior masculina una primera fase eh, en el seu grup B. Uh, la jornada serà la primera jornada serà pel 4 d'octubre i enfrontarà aquí a la capital l'mbol Berga i l'bol Esplugues C. Like <inaudible> Sintonia de Futbol Sala, a sintonia per parlar de Futbol Sala femení. Primer jo, Futbol Sala femenina, primera jornada s'estrena a Futbol Sala Mòstolés, Futbol Sala Gironella. No és que s'estrena a Futbol Sala Gironella, sinó que s'estrena la nova Penya Plugues Gironella, que debuta avui a l'edifici Pista del Mòstolés. La Penya Plugues Gironella, club que va sorgir aquest estiu de la fusió del Futbol Sala Gironella i l'associació esportiva Penya Esplugues, Començarà el seu nou camí en la primera divisió de futbol sala femení a la pista del Mòstoles. Aquest nou equip jugarà a la meitat dels partits de casa al Berguedà i l'altre a Esplugues i té com a objectiu clar aconseguir la permanència a la categoria. És per això que s'ha apostat per una combinació de joventut i de l'experiència que puguin aportar les jugadores del ex-club Berguedà. El pressupost d'aquesta formació ha quedat repartit entre les dues entitats. El futbolsal a Gironella ha aportat tres jugadores del curs passat, les porteres Noé Guerrero i Raquel Rabentós i Célia Cata. Alhora s'espera que al gener s'incorpori Pilar Ribas quan torni de cursar els seus estudis. La penya espluga a Gironella, també ha fitxat Berta Velasco, jugadora que va estar molts anys a Gironella, abans de provar en el futbol 11. l'altre equip, la Lliga primera femenina grup 2 que jugava al quesserres no en sabem res, no sot res. Eh, perquè fa el futbol sala masculí sí que tenim partit, tenim un partit de la primera divisió Catalana grup 4 primera jornada, un partit, un partit ja assignat eh, és el que enfrontarà aquí a Casserres el Futbol sala és fer. Futbol futbol sala PSC Imagín Caserres i l'aranj Club Esportiu Papiol. El camp lògicament serà aquí, el Pavelló Municipal de Caserres, però no serà fins al 17 d'octubre. que fa la lliga segona divisió catalana masculina eh? grup 4, primera jornada eh? jugarà el 17 també, el 17 d'octubre el mateix dia que començarà doncs, la primera divisió catalana eh? on hi tenim tots els equips del Bergalà i la Pobla de l'Illet el Club Sala Ciutat de Berga el el el el, el Beganés, Tenim, també hi tenim el oh, Purreig. Tots, tots, eh? Tots s'han salvat, eh? Han mantingut la categoria. Tots a segona avisada catalana. Hi haurà més pinyes que mai. <fixi> parlat amb el, amb el president de l'associació amb el president, volíem parlar, perdó amb el president del Club Esportiu Bergen, no hem pogut parlar però no ha pogut ser eh, problemes amb la línia telefònica, hem volgut parlar també amb, amb el president de la Ràdio Porreig per fer proves, eh, eh semblava que sí que se sentia, i ara ja de fons i ja l'estic sentint, el Josep Maria Salvador, president també de la Federació Catalana d'Arts Josep Maria, bon dia Sí Josep Maria, bon dia Hola, bon dia. Bueno, menys mal. Eh... Escolta, eh, doncs dèiem, aquest eh, és, és, és, és el primer programa que fem, que encetem aquesta temporada aquí a la ràdio, és el primer programa també, eh, o, o no, encara l'heu de fer, el primer programa per, per fer una presentació de tot el que s'ha de fer aquesta temporada. Què hem de fer, Joan Maria, a la Fonsor Catalana de d'Arts? Doncs mira, aquesta temporada, com amb la temporada anterior, doncs hem celebrat ja aquest principi de mes de setembre, les dues competicions internacionals que organitzem de la Federació Catalana d'Arts i a partir d'aquí, doncs, ja venen altres competicions. La propera és a finals d'aquest mes de setembre on hi ha el Màsters Mundial on hi ha participació cadarana, repassarem la participació catalana, després tindrem els cambraus de Catalunya a principi d'octubre, a finals d'octubre tindrem la World Cup, la Copa del Món de l'Arts on juga Catalunya, on hi participa i defensarà els seus colors aquesta competició internacional. I a partir del novembre doncs, ja començarem a parlar més ja entrant en matèria de les competicions regulars com són la Lliga Catalana, que és la Divisió d'Honor, i també el rànquing d'Estic Winmau 2016, on una altra vegada la federació ens doncs, posa en joc eh, places o invitacions per participar de forma directa al màster mundial. D'aquesta manera ens assegurem també doncs, un any més que hagi participació catalana en aquesta competició internacional. Um, com, com es va acabar la Lliga la temporada passada? Doncs la temporada passada la Lliga la va guanyar la Iguastosa. Ah. Uh, com bé, mig mig i ja havíem comentat, la Iguastosa, matemàticament, a la penúltima jugada es va programar campió i uh, el club de Sars, si no m'equivoco, perquè ara no el tinc de màn, mm. uh, va quedar en cinquè lloc. Molt bé. Molt bé. Eh, S'espera un canvi per la Lliga aquest any? En principi, de la gira d'enguany no tenim preparat eh, sí que tenim preparat però no fem fet públic encara res. La idea és mantenir la línia que ha funcionat molt bé aquests últims anys uh -huh. eh, amb el tema de premis i amb el tema de participació. D'aigua segur que tindrem un increment de participació en un, dos, o, un o dos clubs però eh, treballarem perquè hi hagi més, eh, més participació i més clubs vinculats a aquesta competició. De totes manera, el partit de encara no l'hem obert, s'obrirà en breu, en 15 dies màxim, quedarà obert, i es tancarà sobre els finals d'octubre per poder ja donar inici a la competició principal, que és la Divisió Nord. O que sigui, seria, seria doncs, llavors eh, per qualsevol dia del mes de novembre, eh, l'inici sí. de Lliga? Sí, exacte, com més aviat millor, eh, sempre i quan no ens ho puguem casar i quadrar amb els calendaris de competició internacionals, on doncs, la federació fem un esforç especial perquè els nostres esportistes doncs, puguin tenir aquesta projecció i possibilitat de participar en aquestes competicions on, a la vegada, es cruzen els esportistes d'alt nivell i que això doncs, fa i permet que els nostres esportistes doncs, assoleixin millors resultats i també doncs, estiguin jugant a un molt millor nivell, a un nivell molt més superior, com, per exemple, n'hem pogut gaudir aquest cap de setmana passat a Calella, on la Federació Catalana va organitzar el 4 Catalonia Open Darts, el de facto, okay. eh, doncs, bueno, és una competició internacional que ja fa 4 anys per la Federació Gran Organitza, és un punt pel rànquing de la World Darts, que dona uns punts per unes deques, i també és punt pel rànquing de la Federació Mundial de la... De la perdó, de la British Arts Organization, l'organització britànica de l'Art. Aquest altre rànquing, com que l'organització britànica és l'organització més antiga que existeix a nivell de darts, és la que organitza el Mundial de Darts Individual. Per tant, el seu rànquing que classifica esportistes pel Mundial de Darts. La particularitat del nostre puntuable del Catalunya d'Open Darts, és que és uh, el primer que classifica esportistes pel Màsters Mundial del 2016, és a dir, l'any que ve, i a la vegada és l'últim puntuable on els esportistes poden sumar punts pel mundial de que es disputa el gener. Uh, és a dir, el pai per agafar els caps de sèrie que després anirà de al campionat del món individual, es produeix... Oh! Ui, ui, ui, ara que m'anirà... ...en motiu del seu 25è aniversari, vam celebrar el dia següent, el diumenge, una nova competició que li vam anomenar FCD, que són els inicials de, de la federació de l'aniversari d'Oten, uh -huh. uh, on Extraordinàriament, la Federació Britànica de l'Art l'Organització Britànica d'Art ens va donar puntuació en aquesta competició. Dic extraordinàriament perquè no és habitual que l'Organització Britànica d'Art dongui o cedixi punts o reconeixi les competicions quan el celebren per primera vegada. És a dir les competicions als Opens internacionals al primer any tenen punts del, del rànquing de la Federació Mundial, però no els tenen de britànica que s'explici els esportistes pel Mundial de Darts Individual. Un cop explicat això, és que és una mica enreregassat i que ja el tornarem a explicar més endavant. Una mica explicat això, doncs on i on venien del tema, que és que els esportistes catalans han pujat molt de nivell i s'ha notat moltíssim en aquest Catalunya Open. En aquest Catalunya Open s'ha notat tant fins al punt d'aquesta primera vegada un català nascut a Catalunya i a Calella, més a més, és a dir, a la localitat on es celebrava la competició, doncs es va proclamar campió del Catalunya Open Darts. Aquest esportista, en aquest cas, va ser en el quadre masculí, on eh, després d'haver derrotat per les semifinals a dos caps de sèrie holandesos, eh, per una part en Carles de Lola, esportista de la selecció catalana i del qual ja hem perdut altres ocasions, va guanyar en Jeffrey Spadens, que és un jugador holandès per 5 a 2, i per l'altra cantó a l'altra semifinal, en José Sousa, un jugador d'origen portugués afincat a Catalunya des de fa uns de 15 anys, doncs va eliminar per 5 a un altre holandès, que és en Matthew Maters. Aquests dos esportistes holandesos van venir aquí a Catalunya per, buscar, per, per guanyar punts, per classificar-se dintre del top 32 de, i ser caps de sèrie Mundial. La veritat és que van tenir molta la sort perquè molts dels caps de sèrie dels que van venir, dels 16 caps de sèries que hi ha en el Torreig, la gran majoria van quedar quedat derrotats a les primeres rondes, només a les primeres rondes, trobant-se esportistes catalans. Per tant, això ens dona una gran salut del nivell que hi ha actualment a Catalunya i dels nostres esportistes i ja dic, la final la vam disputar amb Carles Arola i en José Sousa podríem dir que és final catalana perquè home, amb Sousa ja fa molts anys que, que es juga aquí a Catalunya sí, i que de fet l'hem vist, vist coronar-se campió de Catalunya aquí a, a, a Puig-Reds, no sembla que va ser que es va proclamar campió de Catalunya fa molts anys uh, la final la va guanyar amb Carles Arola per 6-1 a 1. un paper brutal les estadístiques ho diuen tot a semifinals eh, amb dos esportistes catalans van procentejar un aberraix de més de 90 punts. Estem parlant que, eh, vol dir que per cada tirada o per cada llançament, per cada ronda, que fa l'esportista fa un mínim de 90 punts. Això vol dir tirar un dardo al triple 20, un altre al 20 senzill i tirar un 10 per fer 90 punts. Ah. O també, que en el llançament final, amb que acabes amb un dardo doble, doncs home, la puntuació màxima d'un doble és 50 punts, que és el veïmig de la diana. Habitualment estiga a doble 20 o a doble 16. Per tant, està evident que les tirades van ser molt bones i van assolir moltes marques de 180 punts. Eh, el quadre femení, eh, a veure, no despegaré tots els esportistes que van participar al Catalunya Open, sinó només els que van arribar a pòdium. Eh, de fet, em quedaria curt, i segur que me n'obriria de més d'un, Uh, mencionar tots aquells esportistes que es van superar amb ells mateixos, que van jugar al seu màxim nivell i que van assolir passat, no una ni dues rondes, sinó moltíssimes rondes, perquè fins a 11 esportistes a l'equadre masculí, 11 esportistes van arribar a una de les 16 finals de quadrants. És a dir, de 16 quadrants a 32 esportistes, perquè hi van participar més de 200 esportistes en total en aquesta competició, Doncs 11 esportistes catalans van arribar a final de quadrant, fet extraordinari i que realment han crescut la, la, el reconeixement internacional, no només dels esportistes que van venir aquí, sinó també dels esportistes que no van poder venir i que van veure la competició des de la distància, que realment els van donar compte del gran nivell eh, català que tenim avui en dia. El quadre femení, que tampoc no es va quedar curt, de les, tres de les quatre jugadores que van arribar al pòdium van ser capelanes, un fet també extraordinari i que la veritat ens orgulleix moltíssim doncs, poder dir que també els jugadores femenines, doncs, eh, tenen un nivell extraordinari aquí a Catalunya. Eh, per un costat, una semifinal la va jugar la Laura de Mont i la Isi Chaparro, en aquest cas va guanyar la Laura de 4-0, i l'altra semifinal la van disputar Sharon Prince, que és la, la vigent campiona del Catalunya Open, que defensava el seu títol davant d'una extraordinària Nòria no plaça que va perdre eh, per 3-4. Realment, a la partida de desempat i per la mínima va dir adéu a la competició. Amb un al nivell va jugar brutalment, extraordinàriament bé. Uh, aquesta jugadora, després ja en parlarem, durant les setmanes vinents, i ja en parlarem més, perquè participa també al Winnow World Masters, al Masters Mundial, i ja en parlarem més d'ella, però que va fer una, una competició brillant. Va jugar magníficament molt bé, fins al punt que quan va acabar la partida, la Shannon Prince li va dir... ...ella ...la final la no van jugar a un Prince i Laura Gamont. La final això amb els esportistes amb els esportistes de darts sou passar que, home, que, que tu guanyes però, però no guanyes perquè t'hagis jugat bé, guanyes perquè l'altre ha fallat sí, sí, sou passar sí. Oh, i oh, això amb i els darts amb, amb tot, amb tots els esports, eh? amb els darts i amb tot eh? A la exacte, vegà... i la la, la, la Sharon Prince no va jugar gens malament eh? però és que la Maria Plaza va jugar eh? brutal sí, ha de, brutal. Ser, sí ha de ser sí, ha de ser Brutal, vull dir exacte, s'ha d'estallar perquè va al tard final. Sí, sí. La final, com comentàvem, no va jugar Sharon Prince i la Laura de Mont. Uh -huh. mm, he de reconèixer que els primers compels de la final va ser molt igualada, van arribar 1-1 al marcador, però a partir d'aquí la Sharon Prince va començar a agafar ritme, a jugar amb millor, diguéssim, que es va treure els nervis inicials que tenia al començament de la competició, i va acabar guanyant el torneig per 5-1. La veritat és que un brillant paper també de la Sharon Prince que guanyava així per tercera vegada consecutiva aquesta competició, que realment ja ha adquirit un, un reconeixement internacional i la veritat és que, eh, home, què deies dir-ho perquè ens ho nosaltres mateixos, però que Catalunya ja comença a estar marcada al calendari europeu de les competicions i a nivell internacional i que és un punt de referència o un punt d'inflació per molts dels bons esportistes perquè vinguin aquí a Catalunya a jugar, a participar d'aquesta competició. Ja, Com comentàvem també... Sí. Tres sí, minuts, tres minuts tenim, Joan Maria. Vale, doncs mira, doncs com comentava el jo diumenge... Jo tinc, jo tinc que fer-te un parell de preguntes encara, eh? Ah, doncs mira, si en cas, a l'EFC d'aniversari, en parlem no s'han d'anar a vinent. Sí? No et correspé. Sí, sí. Jo que sí que n'hem de parlar d'aquests temes, perquè aquestes noies com van aquests... Eh, aquests eh, com fan aquests viatges, aquest, eh, aquests competicions internacionals? D'on treuen doncs els mira, diners? Doncs mira, aquí en principi, els esportistes que han vingut de fora... Eh, a veure, l'esport dels bars és un esport força amateur. Hi han esportistes professionals que tenen eh, la competició professional només en el cas dels homes, perquè és un esport molt tradicional i a la vegada no és sexista, també ho hem de reconèixer. Però nosaltres practiquem l'esport amateur. L'esport amateur no és sexista, tot el contrari. Des de la federació sempre hem apostat perquè les jugadores femenines tinguin el seu protagonisme i tinguin el seu espai. De fet, en els premis que la federació de posa al Catalunya Open van rebre també felicitacions per part de les noies participants, sinó també d'organitzacions femenines d'abans, que ens agraïen moltíssim el gran esforç que fem des de la nostra federació a l'hora de portar diners i pressupost en aquestes competicions, ja que eh, evidentment els pressupostos que, o els premis que hi ha en els quadres femenins són molt baixos, són molt escassos i això ens fa encara molt més difícil doncs, poder, a, a poder viatjar i costejar-se els viatges als hotels, inscripcions després des de la manutenció per anar a participar a les competicions internacionals. Els esportistes habitualment porten esponsors, porten publicitat i evidentment el quadre femení és el que més pateix, perquè en les competicions internacionals eh, quan es donen imatges de les competicions el quadre femení sempre queda una mica allò reduït, no? Ah. I sempre es veu el quadre masculí, només es veuen els jugadors. De fet, eh, per normes de la Federació Organització Britànica de Barts Uh, a dalt de l'escenari es juga semifinals masculines final femenina i final masculina clar, el nombre de participants del quadre masculí era 185 el femení en 21 jugadores clar, aquí també hi ha una diferència abismal de participació no només passa aquí a Catalunya, no és un consol perquè no és un consol mm. però aquest fet no només passa aquí a Catalunya també passa a molts llocs, a molts indrets uh, les jugadores femenines doncs home, sempre ha costat molt més que puguin estar jugant a l'arts i també sempre hem tingut per naturalesa moltes més dificultats D'altres de totes maneres sempre treballarem doncs, perquè mirada tenir aquesta igualtat de sexe, de gènere que eh, nosaltres sempre hem apostat i que sempre ens ha anat molt bé eh, apostar en aquest camí Jo Maria, seguirem parlant d'això dels temes doncs, del femení parlarem del femení, de la propera pregunta ja no te'n parlaré perquè són la una en punt eh, te'n vale. parlaré un altre dia per són vale. coses que tindria sempre per anar-te demanant i, bueno, doncs això, com anem a les vacances, de Joan Maria? Bé, bé, prou, bé, prou, bé. prou uh, bé, Tenim una sorpresa, i és que el 3-4 d'octubre farem aquí a Portreig Molt bé, 3-4 d'octubre la Federació Catalana d'Arts Estarà aquí a Portreig Sí, bueno, perdó, em sembla que és el 4-5 d'octubre Que és el cap de setmana uh -huh. Estarem aquí a Portreig I uh, organitzarem els campellats de Catalunya A la localitat del Club de Gala de, Dels Bars Catalans Que és el Club d'Arts de Saixa uh, en, el, en el seu local social, no? No, la competició la farem al Pavelló Municipal. Al Pavelló Municipal, bueno, desostres... Doncs sí, hem tingut, tingut bon entegre amb l'Ajuntament i els han salit, ens han cedit sí. l'espai i em podeu gaudir vosaltres també a primera línia, a primera fila, in situ, de la competició. 4-5 d'octubre, això és ja mateix, eh? Doncs Aquí, sí, seria una, una, seria una ocasió boníssima ja que estic en antena i aprofitant i abusant de la confiança, doncs perquè el director ens posi una unitat mòbil per poder dur vos a programar-m'hi de la terra, la competició. Ja ja, ja, que es que no dius que sóc a la Jo Maria, moltes gràcies, eh, per tenir la trucada una vegada més dels micros de ràdio Porreig i fins en cinc cèntims de la zona de la Salut, no de Salut de la Bona Salut que està transmitint la Federació Catalana d'Arts. Ens moltes trobem amb vosaltres el cap de setmana que ve. Jo Maria. D'acord. Deu. bon dia.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 si us sembla bé que estan tothom dormint ja eh, podem passar eh, per, <supen> a parlar una miqueta del de, que interessa eh? una mica, ja, ja escalfant no, és que no vull dir cap paraula que, que, que, que, que, que ens porti el tema del que volem parlar però sí que menys escalfant que seria? escalfant la zona ah, aquesta, la zona motoril <supen> Albert, estàs per aquí? Hola, bon dia! Bon dia, que bé que se't sent! Sí, no? Dóna gust, dona gust, eh, la veritat. Perquè... Ai, has veure una persona aquí, <laughs> estava aquí sovint cinta, eh? Comença una... el director, comença sol, eh, i anar fent, no? És, sí. Bé, bueno, dins sí, els sí. coments les temporades. I per déu nhi temporada, eh? Hem sí. començat, vam acabar, el, ja ho comentava abans, eh? vam, vam acabar amb el uh -huh. campió de Catalunya, amb un I... campió de Catalunya, de ral·lis, sí. amb un campió del món també de ral·is. ara comencem amb un campió de... Sí, sí, també, del món, del món pràcticament, eh? del món. pràcticament eh? Sí, sí, Senyor. també pràcticament del món. Però bé, bueno, escolta, amb la temporada de més fitxatges, eh, la temporada de més fitxatges, i aquí no, sí, i d'Espanya també. No. Tenim moltes notícies, eh? La temporada de més fitxatges i la temporada que no hi ha ningú. No? Ah, sí? Jo me lo... ah, sí no, no, no. Esperem que el Josep Vilarell... Eh, no ha dit res, oi? No ho sé. Veure, no sé que... La temporada de els fitxatges, tothom com, hem firmat aquí a la taula, però no hi ha ningú. Que paper mullat. Tinc com molts, miss... tinc com molts missatges al telèfon, però que no tinc temps ni de veure què passa. Eh? Paper al mojado. No sé què hi ha. Bueno, però pues, com et deia, moltes notícies eh, aquest estiu, ja han passat moltes coses, no? jo què sé, per exemple, per nomenar -te, ja tenim el, el Toni Bou, que ha entrat a la, a la història de avui en parlem molt de trial eh? parlem molt de trial, parlem de dirt track eh? tenim el dirt track de Berga també tenim més notícies de dirt track parlem del, del motociclisme tenim una gran notícia, un campió d'Espanya eh, d'aquí, Casserres, campió yeah, d'Espanya no. de moto 3 del, del, del CEP, eh? del Campeonat d'Espanya Velocitat i, que atenció, apuntal, eh? apuntal i el podem veure en properes temporades eh, a la tele, no ho sé, perquè com que ara eh, hi ha dies que deixem veure la tele i hi ha dies que no Uh, ni que paguis pots veure la tele i per tant no sabem no, no. però en principi la, la, podria estar si totes les coses anessin eh? sí, molt bé, la categoria Moto3 tinc moltes ganes de parlar amb el Gerard Riu i poder-li doncs, fer és una que, entrevista fons és que s'escapa la gent, pagues i llavors es fusionen no sé qui se'n van cap a una altra banda uh -huh. I, i dius i, pues, que has de repagar allò i anar-te anar repagant per anar-ho anar veient uh -huh. eh? és, és una cosa dius pagues, prou veig vale, prou veuràs aquella temporada la temporada que ve no sé què uh -huh. fan, I, ostres aquí, ara potser no ho veuràs eh? sí, sí, és a... que és així, a... canvi de company no? Sí. sembla que s'hi diuen entre elles oi, sí. tu okay. mañana jo sí, sí, eh? em, em, van... sí, em van enviar un missatge ahí i diu diu què? diu què llevais dos anys què us he quedat sin ver la Champions no? i diu sí, sí nosaltres llevàvem dos anys sin ver les motos així que a callar ah. no? <laughs> és un estil, bueno, és el que dius tu sí, pues, eh, sembla que de companyia companyia s'ho diguin i, i fot tot el client no? sí, fot tot el que paga com sempre sí, ja ho doncs com et deia tenim moltes coses, el, el, el, com deia el Toni Bou, eh, Sebastián Ogier, campió del món de ratlles, a falta de tres proves per acabar el campionat del món, i el Gerard Riu, campió d'Espanya, a falta d'una prova per acabar aquest campionat, i que de moment eh, bueno, doncs, eh, està preparant ja la nova temporada amb ambició. Parlarem amb ell, eh?, parlarem amb ell. Potser la notícia, la notícia tràgica de l'estiu ha estat la, la mort de Jules Bianchi, eh?, el pilot de, del Marussia de Fórmula 1 un, després del greu accident que va tenir al circuit del Japó doncs aquesta potser va ser la notícia greu no? la notícia més trista de, de la temporada, però bueno eh, passat això, doncs clar, la vida continua i hem, hi hem de seguir si et sembla, Josep, doncs jo voldria començar així una miqueta per al, abans de, de, de tenir de passar, el, el, diguéssim tot el que ha estat, el, tot el que hem fet aquest resum eh, el que més destacaria doncs ha estat ara de, dels pilots d'aquí casa, això és el que primer, primerment més destacaria, però abans eh, abans m'agradaria recordar també que en MotoGP tenim un interessantíssim campionat, és que se'ns està escapant tot quasi bé, tenim un interessantíssim campionat, eh, Moto2 està molt decidit ja per, per Johan Zarco, eh, el pilot de Moto2, eh, ja té bastant, bastant colla-ball aquest campionat, i eh, amb en MotoGP eh, Valentino Rossi la setmana passada va donar una bona estocada, eh, en Bluje, eh, el favorit era Jorge Lorenzo i Valentino Rossi doncs va ser qui va donar una bona estocada en aquest campionat. El Dottore va, va, va no va guanyar la prova, però eh, Jorge Lorenzo va ser pitjor perquè va caure. Per tant, Eh, va quedar no sentenciat perquè una, una caiguda, falta de quatre propes doncs pot passar moltíssimes coses pot passar moltíssimes coses pot passar com ha passat una caiguda, pluja moltíssimes coses, un enreu en mig de cursa però eh, aquestes quatre, crec, o cinc proves que ens queden per acabar aquest campionat seran del més interessant. Eh, obligat a estar Jorge Lorenzo a guanyar totes les proves i el Marc Márquez esperarà esperar si ha alguna carambola, perquè el tor de Cerver aquest any eh, no ha tingut la millor de les sors a l'inici del campionat i ara, que sembla que es comença a trobar la moto gust, eh, és tard, ara és mica tard, però bueno, eh, la temporada que bé serà la que, la que el Marc esperen que torni dalt. Pel que fa a la Fórmula 1, doncs, o eh, monopolis total, jo diria que és com semblant al Polsbach en el Mundial de Rallys, eh, ha d'esperar que fallin ells perquè guanyin els altres. Aquesta setmana també tenim gran premi i també en parlarem. Però per començar, Pep, si et sembla, eh, jo el que faria seria parlar, d'un petit repàs, dels pilots de, de casa nostra, per exemple, eh, i dir track, ja que tenim el Dirt Track de Berga, doncs, avui començariem dir track i és que el pilot de Gironella, el Frank Serra, Eh, es va programar eh, aquest passat cap de setmana el diumenge, campió de la Copa Catalunya del Rodi d'Irtrac aquesta copa és una doncs, és, com el seu nom indica l'organitza l'empresa Rodi eh, de pneumàtics i bueno, de multiserveis sí. I va acabar segon Va acabar a segon a l'última prova eh, que es va disputar a la localitat Lleida Tana de Castellnou de Ceana en aquesta primera posició, el d'Alonso Racing Team es, es va classificar directe per participar doncs, en el tercer superprestigi d'Hirtrack del Palau Sant Jordi, on allà doncs, competirà amb el Marc Márquez i molts altres pilots mundialistes i, evidentment, especialistes d'aquesta categoria. Molt bones notícies doncs, pel pilot del Berguedà, que valora molt positivament aquesta temporada en la que ha estat, eh, doncs jo crec, i segons ell va dir, Sí, què diu aquest, no? A un nivell superior a la, a la resta. Eh, evidentment, això ha sigut gràcies al seu equip, que està liderat pel Guillem Alonso, mecànic del, del pilot de Moto2, del Johan Zarco, eh? Per tant, el Guillem Alonso doble feina, està amb el Frank Serra i està amb el Johan Zarco a Moto2. I ara, pel que sembla que deia l'altre dia, doncs els, els projectes ja són molt més ambiciosos, eh, tenim els pilots bergadans, doncs són joves, tenen ganes de, de gas, eh? Tenen ganes de gas i, i apreten, apreten perquè, evidentment, Uh, volen ambició no? i la seva intenció és participar en tres proves del campionat del món la primera és avui, avui mateix a França, disputant aquesta primera prova la setmana que ve serà a Itàlia i l'última serà a Las Vegas eh? un lloc que tu coneixes una mica més bé ja. sí? eh? un lloc que ja tu tens vist no? a on ho bueno, fan? sí, el, okay. sí, el casino el número 3 no? no, serà a Las Vegas on el pilot del Berguedà doncs, allà sí que lluitarà amb els mil pilots, tant a França, a Itàlia com a Las Vegas com ara Brad Baker, campió del món, Jared Meese, i molts, molts, molts, molts d'altres. Molt I, I abans de a parlar de l'actualitat, si et sembla, eh, podríem parlar doncs, eh, del Mundial de Ratllis, que va quedar decidit la setmana, la setmana passada, eh, amb el Ratlli d'Austràlia, on Sebastiano Nogent tenia prou, només quedà per davant de Jarimati Latvala, el seu company a l'equip Volkswagen, i que novament també portaria un nou títol mundial de marques la cosa va començar eh, una mica difícil ja que el primer dia Dani Sordo doncs, eh, beneficiant-se de la sortida de, de pilots de, de més enrere Dani Sordo va ser qui va ocupar les primeres posicions del ratlli eh, poder una mica eh, empipat no? una mica doncs, eh, amb la mosca al nas, ja que el seu company d'equip Hayden Padon va ser qui va, qui va ser el que va sumar els punts del segon pilot en, en aquest ratlli, juntament amb Terry Newell que és el primer, el primer pilot de l'equip però, doncs una mica així, ens d'any sord va començar molt fort, però de mica mica Sebastià Nogé va anar recuperant, recuperant, recuperant, fins a agafar el liderat de la prova, que ja no la va deixar, això sí, per molt poc, perquè les diferències mínimes amb, amb Jari Mati Bala i amb, amb Cris Mic, el pilot de Citroën, que s'està jugant el seu futur, a l'equip Citroën, però, bueno, potser ja està decidit i no li han dit, doncs s'estava jugant el ratll fins a l'última tram diguéssim, i Sebastià Nogé, el que et diré, és que és espectacular, el que li vaig comentar, li vaig comentar amb el Jordi, li dic Jordi, és, eh, està l'últim tram, té necessitat de corretar quan hi és campió, a més a més és que va guanyar l'últim tram i va guanyar els tres punts extres, que ho vol guanyar tot. I nosaltres doncs vam aprofitar aquesta setmana, evidentment, que avui el Jordi està ocupat, té feina, està fent test a França, preparant el rotllo de Còrsega. la van penúltima prova d'aquest campionat del món, i eh, entre setmana doncs, vam parlar amb el Jordi que ens expliqués una miqueta eh, què sentia després del de, tercer títol de Sebastià Nogé, fent-li quatre o cinc preguntetes, i escoltem doncs, què és el que ens deia el, el Jordi Riba, eh, un cop més, un cop més, triomfant eh, dins l'equip Vols Bàgin. Doncs, enhorabona, primer de tot, per aquest tercer títol mundial per la part que toca, Jordi. Sí, bueno, gràcies. Tal com havíem parlat alguna altre cop, semblava que seria molt més difícil pel fet que van canviar el reglament de cara a obrir més portes de cara als altres equips i als pilots, però a l'hora de la veritat, a nivell de números, ha sigut quan s'ha guanyat el Mundial més, més ràpid, tant a nivell de pilots com de marca. I el resultat millorable no? Tres anys de, de vols baix en aquest Mundial de Ratllis... Tres títols de pilots, tots tres doncs per Sebastià Nogé, i tres de marques. És que potser que jefe de l'equip no pot demanar res més, no? no? No, no, el primer any sí que ens van donar marge, de cara al 2013 només ens van demanar fer bons resultats, però ja vam acabar guanyant, i llavors a partir d'aquí sí que ens van demanar doncs, continuar guanyant, i bueno, fins ara ha anat sent així. No? Suposo que a partir d'ara no, no ens demanaran menys, i el que tindrem que fer serà el mateix, pràcticament a partir d'ara el llistó pot estar encara molt més amunt, o sigui, tot que no sigui guanyar, pot ser mmm, mal humor l'equip o mmm, aquelles ganes que tens tant de guanyar els primers anys pot ser que defalleixi una miqueta o veus un equip aquí competitiu, tothom té ganes de treballar i, i tothom té ganes de continuar guanyant. No, diria que les, les ganes hi són passar, clar, tanta il·lusió com el primer. Jo recordo estar en el primer ràl·li que van guanyar a Suècia el 2013 i, i allò era com una festa, no? Ara guanyes i sí que fa molta gràcia, però, bueno, saps que l'endemà has d'anar a treballar igualment perquè tens un test o tens de preparar el següent ràl·li, no? Vull dir. No és per dir que ens estem acostumant, però jo crec que sí, que ja no fa tanta il·lusió, no? Però, bueno, ja d'alguna manera ja, ja se n'encarreguen els els nostres jeess de continuar fotent canya i posant-nos pressió perquè no no ens adormim. Jordi, és que esteu molt ben preparats o és que els altres equips no troben la manera de de ficar us a mà o o, o no saben trobar aquell aquells aquellles d de segon que, que que necessiten no jo jo crec que és és una mica que estem ben preparats nosaltres no i jo crec que. De cara al 2013 i potser fins i tot a l'any passat, eh, els rivals més directes havien de ser Citroën. Jo crec que estan molt ben acostumats a tenir un bon cotxe i un molt bon pilot. I diria que es van trobar que sense el bon pilot no hi havia ningú més que pogués estar al nivell contínuament amb aquell cotxe, no? si o sigui, fer un bon resultat de tant en tant, però, però no contínuament com per plantar-nos cara. Llavors jo crec que bueno, el fet de no estar acostumats a anar al ritme que potser anem nosaltres, de fer evolucions, de buscar solucions, d'intentar provar coses noves, encara que potser no facin falta, però per si de cas, jo crec que això fa que realment tinguem una diferència amb els, amb els altres equips ara mateix. El Sebastià Nogé ha entrat ja a la història, guanyant tres títols mundials, com el juga Can Cunen, només superat per Tommy McKinnon i Sebastián Loeb. Estem davant d'un nou Sebastián Web. Tu el veus capaç de poder guanyar nou Mundials amb la facilitat que ho està fent, sobretot? Home, per, per facilitat, potser sí. Bé, també falta veure dels, dels, dels pilots joves que pugen, a veure quin, quin pot estar al nivell. Però eh, quan a ell li parlen del tema sempre diu que no tindrà prou paciència com per guanyar nou, nou Mundials, no? Sempre diu que ell ho fa perquè està motivat i perquè li agrada, però que però doncs que se la juga i que, bueno, arriba, potser arribarà un dia en què se'n cansarà, no? I inclús a l'any passat, quan es parlava de canviar el reglament, de cara a aquest any, va tenir com un baixón, perquè ell va entendre que la FIA intentava d'alguna manera frenar-lo, no? que no sortís una altra a de que guanyés tot, i, bueno, realment, el tiro es pot, es pot dir que els ha sortit per la col·lata, no? perquè, tot i fer-lo sortir davant els dos primers dies sempre quan sigui ell el que lidera el, el, el Mundial, doncs no ha fet res més que hi corri i que, i que guanyi. No? Exacte, cas, cas d'Austràlia. Eh? M'agradaria que expliquessis sí. a la gent el cas d'Austràlia, perquè és el que diem. La FIAL va intentar trebar a principi d'any, en, en els ratlls de terra sobretot, sortint davant, com a Austràlia, que havia d'obrir pista, en la primera etapa doncs va perdre uns segons que no van ser tants, crec jo, no van ser tants, però perdre uns quants segons, sobretot en els pilots que sortien de més enrere, com, com el Dani Sordo, com el Chris Mick, que van estar davant, però en la segona passada per aquests trams, doncs el, el francès va anar recuperant bastant. I el segon-tercer dia, que ja no sortia davant, però que també estava... Eh, pilots que tenia davant també li netejaven la carretera, es va demostrar que ell encara era molt més ràpid. Mm. No, home, això és... El... El problema que ells, que ells, bueno, que ells tenen quan han d'obrir pista és que eh, el que no hi ha és cap línia marcada, cap traçada marcada. No? Si que han passat molts cotxes abans, però no ho han fet ni amb la velocitat ni amb la tracció d'un old Ricard. Llavors, el fet que et passi algú davant, encara que potser no sigui el pilot més ràpid de tots, ni el teu rival directe, però com a ja et marca una línia per on traçar. No? A part que les notes del copilot et puguin ajudar o no, ja, ja saps per on, per on anar. Uh, I, per altra banda, el que fa és que, uh, si segueixes aquell carril entre cometes, saps que ja està net, perquè totes les pedres petites i la grava te l'han anat apartant. Com més en passen millor, fins a un punt en què ja es trenca una altra vegada. No? Llavors, a les segones passades, diguem uh, sí que pot ajudar per una banda, però tampoc no és gaire ideal, perquè llavors ja hi ha roderes, no Si han roderes enroderes, tampoc hi interessa. Però sí el, el problema que s'ha trobat ell en haver d'obrir pistes en Austràlia com a molts altres ral·lis era això de què, diguem, ha de passar i ha de fer net i fins a, perd temps i fins a la segona passada que no ha passat tota la, tot el gruix del ral·li, llavors no es troba realment una pista neta per poder córrer per poder guanyar temps. No? Llavors li han fet això, doncs, diguem no, no directament a ell però sí per donar una mica més d'obrir el campionat, però ni, ni així no ha funcionat, no? Perquè ell Diguem, aconsegueix limitar molt els danys el di i el dissabte, quan ha d'obrir, i llavors el diumenge, tot i que potser només hi hagi 50, o doncs, tant cronometrats, llavors corre molt. Ell, doncs, ell sí que ja surt l'últim dels dos rallycars, s'ho completament net i llavors és quan es troba còmode com per apretar-ho. No? Llavors, si els dos primers dies no ha perdut molt, molt temps, és quan el diumenge pot atacar a tope i intentar guanyar el, el, el rally, com ha fet diverses vegades. Uh, Jordi, si mirem uns anys enrere uh, uns 20 anys eh, uns 20 anys enrere els finlandesos eren els amos eh, els finlandesos voladors i França, doncs un, un país acostumat a, a guanyar-ho tot pràcticament no tenia pilots top en, aquest, en aquesta especialitat o sigui que va ser d'Iriol el primer eh, François de Recur també però no va, arribar, no va arribar a guanyar mai cap mundial i actualment són els francesos doncs els que diguéssim dominen amb mà de ferro mundial què ha fet França que no haguin fet els finlandesos? Tenim una explicació, això? Bé, bueno, jo diria que una, una de sola diria que no hi és, no? Diria que són diverses. Un és el treball que la Federació Francesa ha fet per anar buscant pilots de la, de la cantera. Una altra explicació suposo que és que eh, als països nòrdics és molt fàcil, la gent que viu a les granges i una mica pel bosc, tenia qualsevol cotxe vell, tracció darrere sense matrícula, sense res, llavors quan hi ha neu o quan hi ha gel que puguin conduir i ningú els digui res. No? El que passa és que ara, avui en dia, de la manera que es porten els faixes actuals, haver après a conduir amb un tracció darrere, quan abans era una gran avantatge, doncs ara ja no ho és. No? Ara si has après a conduir amb un tracció davant, com han fet tots aquests francesos, amb un 206, amb un 106, o una cosa d'aquestes, portat al límit, allò t'ajuda molt... A saber mesurar quan n'hi ha grip i quan no i, i com fer-ho funcionar. El no? d'anar de canto i molt molt de pressa ja no es porta perquè hi ha una manera que més ràpida i més neta de fer funcionar el, el, el cotxe, que és l'escola francesa, podríem dir. Bé, bueno, de, de, de finlandesos ni continuen fent, però el que passa és que no acaben d'estar dalt, dalt de tot i potser serien molt bons en cas que no haguessin trobat per exemple el Sebastián Loeb o el Sebastián no sé. Eh, sí aquest... això, oi? Sí, sí, sí, sí. Jo, jo crec que els que ja són bons però suposo que els que ja també han arribat perquè de manera que tenen padrins no, no hi ha cap, cap programa de base que busqui a Finlàndia diria que és un dels problemes que s'estan trobant i que se n'estan donant compte ara no? però ara això vol dir que si reaccionem encara tardarà uns anys perquè funcioni alguna cosa Doncs Jordi, moltes gràcies un cop més eh, ho hem de deixar aquí Eh, deixem que deus tenir molta feina eh, aquesta setmana crec que estàs per França i que sí, precisament a Còrsega fent sí, test sí, sí. Exacte, preparant el ratll de Còrsega no? sí, exacte, exacte, exacte la pròxima prova del Mundial i recordem que després d'aquesta vindrà el ratll de Catalunya, motivats pel ratll de Catalunya? sí, no? home, eh, diria que els d'aquí estan motivats pel, pel clima jo, és el que esperem, motivat eh? per... pel clima sí, sí, sí jo estic motivat doncs, perquè és el, el ral· de, de Car i sempre em fa gràcia fer-lo no? però l'objectiu doncs, continuar sent guanyar-lo no? i hi ha molta gent que li agrada doncs, el fet de queè hagi una etapa de terra i dues desfal i és un rally interessant i que bueno, diria que la, la consigna serà intentar-lo guanyar com, com sempre. Doncs Jordi, moltes gràcies ho dit eh, i ens veiem que vagi molt bé. esos vagi bé, gràcies. Doncs, bueno, el sentim una miqueta um, en retard, perquè suposo que aquí a França doncs el que dèiem de les companyies, no? Fan de les seves. Uh, I ara ja passem a l'actualitat, Pep, si et sembla, després d'haver sí. passat doncs, aquest Mundial de Rallis que ja està decidit, només ens quedarà doncs, sense pressió els, altres, la, els tres preus que queden. I jo parlaria... Uh, tenim tela, eh? Vull dir, podem, podem anar, uh, tenim tela, perquè si voleu anar aquest cap de setmana... Podem anar a un vulgueu, podem anar a Barcelona, a Singapur també, però no sé si arribem a temps. Oh. Podem anar a Berga. Jo aniria a Berga perquè, per exemple, doncs també no deixem el dir Demà la capital de Berguedà acolleix, a la tarda, acull, eh? El cinquè dir-retrac Ciutat de Berga és organitzat per el Berga Ferroet. És un circuit que estarà situat doncs, a les rodalies del camp de futbol. No en tinc entès si hi si estarà alguna zona al camp de futbol, crec que no, perquè no, es faria mal bé, sinó que estarà situat molt al costat del camp de futbol com bàsicament ha en les edicions anteriors. No és puntuable pel cap campionat, això sí, emoció en em promet, hi ha bons pilots, de moment 21 inscrits, es poden continuar inscrivint pilots, i és una manera d'acostar doncs, el Dirtrack al Berguedà, que antigament es feia gironella, antigament es feia gironella i, i, i d'això. Uh, els horaris són, per exemple, avui, de 4 a 6 hi ha verificacions tècniques i administratives pels pilots, a les 6.31 el briefing dels pilots, se'ls explicarà doncs, tot, el, tot el sistema del circuit, a tres quarts de set de la tarda, entrenaments cronometrats, a les 8 la presentació dels, dels pilots, i a eh, un quart de nou començant les mànigues. Eh? Recordem, tot això serà demà, eh? demà a la tarda, acabaran tard, ja us ho dic. A un quart de nou són les mànigues classificatòries, per grups i tots contra tots. Eh, cinc minuts, per dos quarts de deu, es farà la repesca, es faran tres pilots més cada dos pilots més de cada categoria. A les deu serà la superfinal i tot seguit deu minuts més tard, l'entrega de premis, ja veieu que la superfinal dura 5-7 minuts, no dura més però bueno, emoció un si el canto eh, clar, evidentment diràs, oi, si vas a les 10 veus la final, per tant, amb això ja, ja, ja, ja tenim molt d'important no? no és has d'anar tampoc tant d'hora anant a les 10 ja veus la final ara tota aquella gent doncs, que vulgui veure totes les prèvies i li agradi molt tot això jo porto tants anys que sincerament les prèvies eh, ja m'és igual vaig eh, a veure motos, prefereixo ja quan surta, quan baixa la bandera vaig a cotxes quan comença el tram ja és molt maco, si, si comences és molt maco però com tants anys és el que diu el Jordi, ja no fa tanta il·lusió eh? tot, tot això i també avui, això serà avui eh, ja s'està fent de fet, ja s'està fent, ha començat aquest matí ben d'hora, doncs la tercera rostollada motor show de Vià la tercera rostollada Motor Show d'Avià. La Festa Solidària és organitzada pel Marc Coma evidentment, el seu localitat natal, l'Avià, juntament amb l'Ajuntament de d'Avià i el motoclub Foc i Fuego, que també és col·laboració del, del Marc Coma. També tindrà la col·laboració d'amics motoclub, de, els amics del motor d'Avià, de, de Seguros i KTM. Després de, de l'èxit de les dues primeres edicions, aquesta cursa solidària torna a viar, doncs, evidentment amb l'objectiu principal de seguir recaptar fons per la fundació Wind for Life, que, que està ficat al Marc Home, i que busca una cura doncs, per les lesions de la mèdula espinal, cosa que és molt i molt eh, meritori. Hi ha diferents categories, la d'elit, amb píl·lots professionals, la d'open i clàssiques, i com a gran novetat eh, aquest any infantil per a nens i nenes, l'esdeveniment busca oferir una, una jornada de diversió en moto, per una causa benèfica i per gaudir en família. La jornada començarà al matí, avui, evidentment, ha començat ja, amb les categories dels nens i de les nenes i de les clàssiques. I a la tarda, avui a la tarda, el plat Open i Elite, amb Teddy Blasjúzzec, amb la presència de pilots com Teddy Blasjúzzec, Marc Coma, i Ivan Cervantes, campions del món aquests d'enduro i, evidentment, el Marc, 5 vegades, vegades campió del Dakar, Uh, Jordi Viladoms i molts més. El circuit estarà situat al Pla de la, de la Parera, d'Avià, i consta d'un quilòmetre 300 metres. És una mescla, doncs, de cross i enduro. Eh? I si voleu més informació de la prova, no dubteu, visiteu la web del Foc i Fuego, www.focifuegototjunt.com o el seu Facebook, Tercera Rustollada. Molt bé, Albert, doncs eh, ho deixem així... Eh... Una primera secció extensa, eh, però noi, és que hi ha molta cosa i, i estem final de temporada i ja se sap, el diem sempre, quan s'acosta setembre, octubre, novembre, s'acaben les, les diferents categories dels campionats, diferents, les diferents disciplines. Sí, senyor, estem, disciplines. A, estem a la recta final, sí, senyor. Nosaltres al començament, però clar, eh, molts títols, veieu, MotoGP, punt, Mundial de Ratlles, decidit. Eh... Doncs ja, ho ja, ho set... ja ho veu la setmana que ve quan hi ha el futbol base també pel mig sí, començarà aviat el futbol base també eh? la que ve, ja en parlarem, altra, no però... diem res perquè és que hi res, no hi ha res eh? no hi ha res Albert, doncs moltes gràcies fins ara eh, ens trobem a la segona secció ja parlant amb el Gerard Riu eh? correcte fins ara Nosaltres farem un canvi de president. Ara sí provarem una altra vegada. ja per tercera vegada, suposo que la tercera és la vençuda, diuen hem parlat amb el president vegada de la Federació sí. Catalana de l'Arge. hem parlat amb el president de la Ràdio de Ràdio Porreig. hem parlat eh, amb, amb, eh, ara amb el president del Club esportiu. Berga. Lluís Toran, bon dia. Hola bon dia. Ara sí, ara sí que el ah. tenim. Ara estem en línia. Ah, sí. <ríe> bé, bueno, en línia ja estàvem abans, Lluís. Uh, en directe. problemes tècnics. Um, bé, bueno, ja està bé. Escolta, president, quan juga el Berga? Quan Berga? De demà, demà diumenge. Demà juguem a dos quarts de cinc de la tarda aquí al camp de municipal d'aquí d'Esports de Berga contra el Súria. Serà, serà, serà eh, el temps del briefing, al Albert? De... Serà quina bé. hora ha perdona? A dos quarts de cinc. Uh, no, però quasi bé, quasi bé. no serà no fin, però serà l'administració de uh, les, les verificacions tècniques administratives o sigui que la gent, la gent que vagi a veure el futbol llavors quan acabi el futbol no, no, no. si juguen a tres quarts de cinc enganxaran de plema amb l'inici del dirt track l'inici del, del dirt track ja la carrera, la cursa sí, no, entrenaments oficials crec. entrenaments Ara, oficials tot tot. encara em sembla que és a les 12 no? les, la cursa Ons? no, a les 10 de la nit a les 10 de la nit sí. veure, vas, la això. final doncs això, eh, quan acabin... en, bueno, molta feina aquí a Berga, a la costat del camp, perquè és que si es correixen al mateix camp malament. Sí, uh, sí, sí, jo, sí doncs, això, jo voldria veure això. Es podrien ficar allà a la porteria que ens defensessin. Bueno, Luis Turan, anem per feina tu, que tenim molt poc temps, hem de parlar de tot el futbol. I hem de parlar encara també amb el campió d'Espanya, eh, amb el recent, amb l'actual campió d'Espanya de 125... De Moto3, ...de Moto3, que és en Gerard Riu, que és d'aquí Cacerres, eh? Doncs va, Joan Lluís, ai, ah, Lluís Toran, com anàvem a dir... Eh, eh, no es va acabar... Quin mal sabor duu que es va acabar la temporada passada, oi? Bueno, sí, el, el partit de la promoció va ser... Va ser una cosa que mira que fa, molt, fa molts anys que estic amb això del futbol i com de l'any passat, del final de temporada... Això, jo no havia vist mai res igual, perquè deixar-te perdre un partit d'aquesta manera... Bé, bueno, vam estar amb molt mala sort, perquè, clar, el minut 80, guanyàvem 4-1. Clar, aquella gent ens havien de fer dos gols, i, bueno, tots pensàvem que no seria. El que passa que, bé, bueno, vam tenir una expulsió, minut 80 i alguna cosa. Doncs després, mira, vam acabar minut 90, no va passar res, l'àrbit va allargar sis o set minuts... Bueno, ens van fer els dos gols que ens havien de fer, 4-3, a 3, i bueno, i elimina, eliminats, eliminats de la, de la promoció d'ascens. I clar, vam quedar, al camp, el camp municipal estava com mai, vull dir, hi havia, hi havia no, engany, no us enganyo, potser hi havia mil persones, i bueno, vam quedar tots com una mica... Una la cara no? Sí, vam quedar amb una mica... Sí, la veritat és que, de, mira, uh, després el vespre jugava la final de la Champions al Barça, i la, majoria, I la majoria de la gent és que jugava al Barça i era com si no, no, ens feia, no, ens va, no ens va fer ni emoció ni ens va fer res. Vull dir que va ser, va ser una cosa molt rara, eh? Mm, però, bueno, el futbol és així, l'esport és així, i, mira, per sort, després... Espera, espera, espera, espera. Val, val, val. Albert, Albert, Albert vols dir alguna cosa? No, bueno, jo, Lluís, jo ho recordo, perquè vaig estar allà i també vaig estar mirant doncs, la, la final de la Champions. Sí. Eh, jo vaig pensar... Ostres! És molt difícil poder gestionar quan estàs guanyant 4-1 i 10 en tants pocs minuts només movent la pilota cap aquí, cap allà i perdre el temps, o jo què sé, com fan aquests equips típic els José Mourinho, no? que es tiren a terra i, bueno... Sí, sí, sí. No, es Correcte, pot arribar, no, no es pot arribar a eh, passar l'estona així, perquè no els marcaran... Jo ho vaig pensar mateix, i jo també sí. he amb la cara a quadros, eh? Sí, sí, sí. sí. Bueno, jo penso que... O sigui, possible ho és, el que passa que, clar, eh, aquests que hem jugat tants anys, estem, al, estem a la grada... Nosaltres faríem una cosa clar, Nosaltres tenim un tècnic, tenim un jugador clar, Això en principi eh, seria una cosa Que ja ho tindríem d'haver hagut d'estudiar Els tècnics i aquestes coses el que passa que, bueno, Suposo que a vegades eh, bueno, no, no es pot estar per tot I jo penso que això és una cosa Que vam vedar molt Aquell partit, aquell partit eh, no es pot perdre No es, no es, o sigui, no es pot deixar remuntar D'aquella manera No es pot deixar mai de la, no, Perquè s'ha de tenir alguna cosa estudiada I s'ha de tenir coses pensades Com dius tu hi ha molts equips, molts equips de primera i molts equips de molta categoria que quan es troben en aquestes situacions, pues clar. Ja agafen el plan el plan que, que tenen que agafar i després l'apliquen. Vull dir que es pot, es pot, es pot fer moltes coses eh, quan tens un partit així. Total, que no ens va sortir i les coses van anar com van anar. Vam marxar amb la cara de tontos, igual sí. vam veure la final de la Champions... Com també potser ens vam llevar l'endemà. I quan ens vam enterar de la notícia, Lluís? Bé, bueno, doncs uns dies més tard. Eh, bé, bueno, allò que passa, com que ja tenim tanta, tants medis informatius, que si internets, que si, que, si, bueno, que si Facebooks, que si Twitters, que si això, doncs bé, bueno, eh, un de la Junta va començar a dir que, que, que havíem ascendit a tercera. I nosaltres vam dir, va, home, no ens prenguis el pèl, que no sé què, que no sé quantos, i sí, sí, bé, bueno, va ser així van renunciar, havien renunciat dos equips eh, de la part de Vic, em sembla que havien assalir, bueno, que, que havien de jugar tercera i no pel que fos, mmm, ells no, no els anava bé de, de jugar aquest any i bueno, evidentment van donar, van donar dues places, van donar dues places als millors, als millors segons de tota la, de tots els grups de quarta. I clar, entre, entre un d'aquells hi érem nosaltres, hi era l'Alberga. Clar, després de seguida, pues, clar, vam començar a passar tots, tota la informació Uh, missatges, Twitter, bueno, de tot, i, bueno, i, clar, tots, tots molt contents, després. Uh -huh. Oficialment, oficialment, ja era, ja era un d'equip de tercera divisió. Sí, sí. I, déu nhi ara com us ho agafeu, eh? Bueno, uh, <laughs> després, mira, quan van passar uns quants dies, quan van sí. passar uns quants dies que la, que la cosa ja va a la patacada ja va anar afluixant, uh, sí. després vam pensar que, bueno, que havíem de fer un equip, un equip super, super, super, super competitiu a quarta, per pujar, per pujar, però de, de, bueno, no, no fàcil, perquè pujar no és fàcil, però volíem fer un equip que fos molt, molt, molt, molt, molt competitiu i molt, bueno, intentar ser superiors, eh, ja que som al Berga, i, bueno, eh, després ens vam trobar amb la sorpresa que el donant-se, no, el donant no, l'assolir la, la categoria, la categoria d'aquesta manera, doncs després, clar, doncs ja, com que ja havíem preparat un equip de quarta bastant competitiu, Donc aquí a tercera doncs, pràcticament ja el teníem, ja ho teníem, ja ho teníem muntat per, per començar la tercera i bueno, de moment els dos partits que hem començat, doncs de moment ens han anat força bé i estem molt contents perquè tenim uns jugadors molt, molt competitius i tenim un equip i un bueno, tot la junta i tothom s'hi ha volcat molt fort amb aquest, amb aquest nou, nou curs i bueno, intentarem fer-ho el màxim de bé possible. I la il·lusió que us van prendre en els últims darrers, posa-li 7 minuts de partit, sí. us l'han retornat ara i l'esteu aplicant també a l'inici de temporada, eh? Correcte, correcte. Vull dir, hem sortit, hem sortit però motivadíssims. Allò que diuen, dir, li, hem vist, li hem vist les orelles al Llopes o alguna així, eh? Sí, jo penso que eh, és com tota la vida. Jo penso que, que ens ha donat, donat l'opció de dir que, bueno, no teníem un any perdut, però aquest any ja començant la tercera pensàvem que, bueno, que aviam si li fotem, si, si apretem tots els dents i, tot, i fotem una bona temporada, aviam si poguéssim... Bueno, a vegades passa això, saps? Uh -huh. Et trobes la categoria de com te l'has trobat i ara, doncs, aquest any, doncs, intentar lluitar per aviam si poguéssim estar de, de, de la, a la part de dalt i, bueno, poguéssim lluitar per, per poder tornar a pujar una altra categoria, que seria, seria collonut pel Berga. I sí senyor, seria, doncs, una categoria que, que potser més li tocaria, eh, amb, amb sí. una poble-ciutat com és Berga, o la capital. Se, seria, seria, me, seria molt més correcta sent cap de comarca com som i tot això, jo penso que estaríem, estaríem molt més ben posicionats, ja que també tenim 20 equips de futbol base i, mm -hmm. clar... I això, pues, sempre pel futbol base, sempre és molt, molt més llamatiu, saps? Sí, senyor. Doncs estem molt contents, que sàpigues d'aquí a Ràdio Porrets, estem molt contents que haver caigui solit aquest ascens, encara que hagi sigut així. Eh, nosaltres sí. estem totalment orgullosos que esportivament també havia, us havíeu mereixut sí. i que disfruteu molt d'aquesta tercera catalana i que, que, que sobretot, sobretot, que hi hagi molta sort. Exacte. Pues, molta, moltes gràcies a Ràdio Porreig. I gràcies per aquesta entrevista, que bueno, eh, està molt bé, perquè així us mm, sabrà molt, més gent de la comarca i penso que, bueno, que val la pena venir aquí al camp d'alberga perquè jo penso que s'ha començat molt bé i la gent, bueno, la gent torna a estar molt, molt molt enganxats i molt animats Això sí que demanem, eh? la gent d'alberga eh? del Club Esportiu Verga, els socis eh? fanàtics d'alberga, que hi vagin que això no s'ha acabat aquí eh? I tant que no, eh tant que no. Que no. ara comença, <ríe> ara, tot comença eh? ara tot just comença Han eh? despertat a la bèstia eh? Exacte, ara, ara <ríe> Uh, Lluís Torant, moltes gràcies per tenir la trobada a Ràdio Borreig i esperem que no sigui l'última molt, molt bé, jo també, quan vulgueu ja sabeu on em podeu trobar Que vagi molt bé, molta sort avui, Vinga, gràcies i records a tots, eh Adéu Adéu, adéu molt bé, molt bé, molt bé. També ho desigiem pel Verga, també ho per tots els equips del Bargadà. Eh? Que quedi molt clar. S'han transformat del Verga, abans eren de la via, ara són del Verga, ara són... No, sempre som, sempre som... Bargadans! I clar, que així la alegrem de qualsevol notícia que recaigui qualsevol equip d'aquí, el Bargadà sobretot si és bona. Va, ja que tenim aquesta cançoneta aquí tota hòstia, començarem pel futbol femení. Segona divisió femenina, grup 4, primera jornada serà per avui a partir de les 4 de la tarda Prats de Lluçaners per a Deng Futbol Club, la pera i unió esportiva. L'àrbitre serà Mohamed Bellabach. Sí. ambient de gènere i ens transformarem, transformarem en masculins eh? parlarem del futbol masculí en concret de la quarta catalana grup 1 primera jornada i déu-n'hi-do fixeu-vos en què comencem ja eh? aviar Unió Esportiva B Vilada Club Esportiu anem a la buscar eh? a la buscar el tenim aquí bum, bum, bum, bum. sintonia de derbi eh? primera jornada el camp municipal Alfons Gunfaus de Vià. I l'àrbitre Jordi Toledo Miralles. Aquí dóna importància a tot, eh? Però la justa. Eh? Jordi, que ho faci molt bé, que quasi, quasi, quasi sembli que no hi hagi hagut a revidre. Aviar que està de 677 metres, l'estat del cel serà descobert, la probabilitat de precipitació serà del 0%, lògicament, la temperatura mínima rondarà als 11, la màxima als 23, el vent que ho farà del sud-oest a 15 quilòmetres per hora, i l'índex de Rajosuba màxim serà de 5, que és un índex ultraviolat moderat. Això serà, doncs, en aquest partit, aviar Unió Esportiva bé a Vilada Club Esportiu, que jugarà precisament avui a partir de les 4 de la tarda. I se s'atreu la, la cançota. Tenim una altra DB. Eh? primera jornada anem a Llançt de Tope Casserras Club de Futbol, Sant Salvador de Sers Club de futbol. El camp municipal de Casserra és l'àrbitre José Antonio Martín Romo Parejo. Um, doncs eh, Cacerres, que està a una alçada de 618 metres eh, És una mica més alt aviat, eh? Està mirant els percentatges, perquè el cel serà el mateix, tot i que aquest partit el Cacerres es jugarà demà, eh? Demà també a la mateixa hora, a les 4 de la tarda, i el cel, doncs, practicament eh, no variarà, serà descobert, la probabilitat de precisar de l'alçament serà del 0%, la temperatura mínima serà la mateixa que aviar 11, però la màxima serà 1 grau menys per sota, eh? 22 graus. El vent, a més de bufar del sud-oest, com farà avui avui, bufarà del nord de Cacerres eh? a, a 5 km per Si és com avui apretarà fort vent. demà serà a 5 km per hora l'índex de ratllos uva màxim serà de 6 1 grau més que és un índex ultraviolat alt com dèiem Cacerres Club de Futbol s'han sabut ser Club de Futbol jugaran demà a Casserres a partir de les 4 de la tarda Dos equips ens queden més d'aquesta categoria pel que fa a equips bergadans. Un és el Montmajor Futbol Club, camp municipal de Montmajor. De... Perdó, vaig molt de pressa. Eh? El Montmajor Futbol Club i el Sant Llorenç de Moronys, club de futbol. Ara sí, eh? El camp on jugarà aquest partit és el municipal de Montmajor que és un camp de terra i l'àrbitre Adelac Bendouda Tairi. Aquest partit es jugarà demà a partir de les 4 de la tarda i el que tancarà, tancarà la categoria pels equips que fa el Bergalà és el club esportiu Porreig B que jugarà a casa contra la Monistrolenca agrupació deportiva. L'àrbitre serà Jairo José Cotrina de la Cruz. El partit serà demà, com dèiem, però a mitja hora més tard que Montmajor. Dos quarts de, de set! Un... Tercera catalana, grup C, tra, tra, tercera jornada, carai, tercera jornada. Marganell, club esportiu, Gironella, club de futbol atlètic B, al camp municipal de Marganell, l'àrbitre Xavier Arinho Jiménez. Uh, aquest partit es jugarà avui a partir de dos quarts de cinc. Un altre, l'Ulbán, club esportiu, Fulltosenc Futbol Club, al camp municipal d'Urban i l'àrbitre Sergi Pujol López. Aquest partit es jugarà també avui a partir de tres quarts de cinc. I, uh, un altre partit, que és el, uh, el que jugarà el Porreig, eh? jugarà al Camp de la Pirinaica, Futbol Club, Porreig Club Esportiu, al Camp Municipal d'Amion Puig-Berenguer, i l'àrbitre Gerard González Avilés, que parlant del Porreig, de nhi do també eh? els ha guanyat tots dos, eh? també líder amb el, el, el, el Berga. Eh? Bueno, líder, si n'hi dos o tres, que també els han guanyat els dos partits jugats ja. Eh? Doncs res, aquest partit el jugarà el Porreig, serà... Demà, a partir de les 12 del migdia, i el que estan parlant amb el seu president, el Berge Club Esportiu, Súria Club Esportiu, al camp municipal de Berga, i l'àrbitre Moisés Triano López. Aquest partit, com deia el Presi, molt bé, es jugarà demà a partir de dos quarts de cinc. Segona catalana, grup, segona catalana, grup 4, tercera jornada. Les franquesses, club de futbol, Gironella, club de futbol atlètic. El camp municipal, Corró de Vall. I l'àrbitre, Bartomeu Roig Antoja. Uh, aquest partit es jugarà avui, avui sí senyor, avui a partir de les 5 de la tarda. Tan tancarem, com sempre, amb de dalt, eh? els que toquen les estrelles, els que toquen els planetes. Primera catalana, grup 1, tercera jornada. La Junquera, Unió Esportiva, aviar Unió Esportiva, al camp municipal de la Junquera. L'àrbitre, Josep Vilaró, a l'Arcón. I què hem de dir d'aquest partit? Doncs que... Calabià visita demà al camp de la Jonquera a partir de les de la tarda en un partit en el qual intentarà aconseguir els punts que vam deixar escapar a casa, segons explica el seu tècnic Oliver Vallabriga. I és que els avionesos arriben al duel després de caure a casa davant Llorta en la darrera jornada, mentre que la Jonquera va caure al camp del Lloret. Els bergadans es troben en la novena posició amb 3 punts. Els que van aconseguir la primera jornada en Terres Gironines han derrotat Girona B per 1 a 2. El seu rival demà té els mateixos punts que va aconseguir a casa davant el Mataró per 2 a 1. L'Avià té les baixes de Torres, Sergi i Noguera per lesió. I pel seu entrenador serà un partit difícil en un camp complicat i davant d'un rival que s'ha reforçat molt bé. Això serà a la Jonquera i serà demà a partir de les 5 de la tarda. No podem perdre més temps ja, Albert. Eh? Volant. 9 minutets. La sintonia indica. Per començar, dos punts de trial. D'ells. Som-hi. Que soni, que soni, que soni, ah. que soni. Ara, ara, si no, no mengego. venga dos punts de trial. I és que ahir i durant 3 dies se celebra l'Hospitalet de l'Infant i Vandellós, el Tarragonès, el trial de les nacions, 120 procedents... Eh, 100, 120... <ríe> De Sèrbia, no? Sí. Uh, Ai, ah, senyoror, sí, escolta'm. És poca broma, sí, eh? poca broma. Sí, és poca broma, va. <ríe> 120 pilots, doncs, procedents de 22 països diferents. Estan disposats a oferir un gran espectacle cada setmana a Tarragona. Ahir es va disputar l'última prova del Campionat del Món Individual de, de Fèmines. Avui es fa la carrera per equips de la categoria femenina i demà la masculina. Cal destacar, eh, bueno, doncs, eh, els participants afrontaran 10 zones a completar amb tres voltes aquestes 10 zones amb un recorregut d'uns 15 quilòmetres i avui entrarà en competició l'Elisabet Solera del Motoclub Baix Berguedà, pilot del Motoclub Baix Berguedà que formarà part de l'equip espanyol juntament amb la l'Anna Conde i la Clara Bellant. i amb la categoria masculina la favorita evidentment és Espanya per guanyar aquest trial de les Nacions per, per si, si, una vegada consecutiva grec ja seria amb un gran equip, com no Toni Bou, Adam Raga, Albert Cabastany i el pilot del Motoclub Baixvergadà, el Geroni Fajardo el lloc, la sortida eh, i el Pado, que estarà situats al passeig de l'Arenal de l'Hospital de l'Infant i la prova és organitzada pel moto Motoclub Tarragona a més, està d'aniversari, eh, felicitats des d'aquí 50 anys 50 anys, no és poc és totalment gratuït, això sí, eh és totalment gratuït, per tant, si voleu anar si teniu a Tarragona no d'esperar que va ser el ratll a Catalunya d'aquí dos mesos, sinó que d'aquí un mes, sí. aquí podeu anar allà, i és totalment gratuït. No es cobra ni un duro, cosa que avui en dia és molt difícil, eh? perquè hasta per anar a veure un, un, partit, a, un partit polític ja, ja, ja et cobren. I sense deixar el trial, gran notícia aquesta setmana. Jordi Terrés, un dels pilots catalans més coneguts i, evidentment, el pluricampió del món de trial, torna amb força, ara com a director d'equip, d'un de, de, de equip propi, com també ha fet el Xavi Pons, eh? amb ratllis, el de Rallinàs eh, va presentar aquesta setmana el TRS Motorcicles, que és el TRS Motorcicles, i la seva eh, màquina, la TRS One. En la presentació es va anunciar un gran fitxatge, el fitxatge estrella de l'equip, que és el Tarragonia d'Am Raga, eh, sis vegades campió del món. L'expilot de Xerco firma per tres temporades per TRS, evidentment amb l'objectiu d'explicar. Plantar cara a Toni Bou i amb el total convenciment, això segur és el que va dir, i amb l'experiència de, de, de Jordi Terrés, que serà una garantia d'èxit assegurada aquesta moto, que aquesta primera temporada farà com un test, no? farà com un test i eh, bueno, veurem si estan de sort, eh, no sé si plantarà encara el Toni Bou no, però eh, estaran de sort. Uh, S'estrenen, com deia, aquest cap de setmana, avui i demà, uh, a l'Hospitalet de l'Infant, en el trial de les, de les Nacions, i des d'aquí, doncs, uh, més que res, doncs, desitjar-los desitja molta sort. I, i doncs, estem els Pere i Josep, no?, de poder parlar amb el, amb el Gerard Riu, uh, ja ens agafa el telèfon, perquè els de les motos últimament no ens fan cas, eh? Sembla que no, no, no, no, no, no ens puguin no ens sentin, no ens escoltin Què passa amb les motos? No ho sabem eh, Bueno, doncs destacar que el Gerard Riu evidentment eh, és campió d'Espanya de, del CEB eh, del Campió d'Espanya de la velocitat de motociclisme en la categoria moto 3 el Gerard va néixer a Cacerres eh, té 15 anys i l'hi espera, l'hi espera li augura evidentment crec jo un gran futur un gran futur. per això m'agradia comentar-li doncs, quatre coses va començar de molt petit va començar de molt petit i uh, la seva passió, evidentment, són les motos. Gerard Riu, bon dia! Bon dia! Bon dia, Gerard. Uh, suposem que encara estàs amb en, en, en ressaca de campió, no? Una mica. Una mica, eh? Et van rebre molt, molt multitudinariment i que que serres tu esperaves? No, la veritat és que no. Ho van dissimular molt bé els meus pares i la meva germana i quan vaig arribar aquí no sabia res i, i em vaig desprendre molt. Gerard, com deia, ara tens 15 anys... Eh? Mm. Estàs, eh, has participat en aquest campionat d'Espanya eh, Has sigut la primera temporada o ja en portaves alguna altra? Bueno, fa, fa dos anys que estic fent la Copa a Espanya i aquest any ha sigut la primera temporada del campionat d'Espanya Per tant, eh, primera temporada i, i, i, i títol això és... és sí. més content no es pot estar no. Perquè no, tu Gerard, si tinc entès, vas començar a sis anys, oi? Sí, a sis anys, vaig començar fent motocross al circuit d'Urbà i l'any següent el meu pare em va demanar si volia fer velocitat i, doncs, pues, per què no? I després pues, ja em va anar més la velocitat i vaig anar deixant el motocross. Ja eres tu que li va demanar la moto al, al teu pare, ja fos com un Omar que va començar a perquè els grans pilots comencen ah, a aquesta edat, els grans pilots comencen joves. Ja va ser tu o va ser el teu pare que va dir nen, eh, agafa la moto que, que ja amb si arribes amunt. El meu pare, va ser el meu pare qui em va incitar a començar en aquest món. Uh -huh. i arran de què vas anar a parar en aquest... quines categories vas passar abans d'arribar aquí no, al campionat d'Espanya bueno quan era als 6-7 anys estava fent la Copa RAC amb 50 i 70 després després el 2008-2009 més o menys vaig començar ja amb la categoria de 80 a començar a córrer el circuit gran el campionat de Catalunya i després fa dos anys estava fent premoto 3 i aquest any he fet ja Moto 3 i, Gerard, com et va sortir aquesta oportunitat de, de, de poder participar aquí? Com va anar? Com, com sona allò que, allò que diem sempre, no? Et veu un inspector, de, doncs, en aquest cas de mm. futbol, sempre hi ha un, un, ojadores que diguem. Va, va passar així, en el teu cas? Bé, bueno, més o menys. A finals de l'any passat vam anar a fer una carrera i uns entrenos a Portimao, amb una moto semblant a la que porto aquest any, amb un equip que es diu D.O.B.R., i els hi vaig agradar més o menys la forma de pilotar i, i això, i aquest equip ja es va posar en contacte amb l'equip d'aquest any, i bueno, al final hem, hem fet tota la temporada amb, amb aquest equip. Fantàstic, per tant eh, et van donar una opció, diguéssim, que no et posava en pressió, sinó que dèiem tu córrer i, i aprèn. Sí, Així anar però... carrera a carrera, havíem eh, intentat fer el màxim de bé possible i tu, evidentment, durant el 100% a cada carrer sense, sí, sense, sense opció o res als altres Sí bueno, Explica'ns una miqueta aquesta temporada, Jard Com ha anat aquesta temporada? Bueno, la veritat és que va molt bé Vam començar al Bacete uh, fent un cinquè Ja estàvem al club del davant però encara no estàvem per guanyar però uh, mica mica que ha anat passant ens hem anat sentint més forts en el campionat Després va venir Jerez, que ja vam fer dos podis, i a mitja temporada ens va tocar córrer aquí al Carràs, aquí aquí a casa, que allà, ja, allà va ser la meva primera victòria, i després va venir una altra vegada Motorland, que vaig tornar a guanyar, i la veritat és que cada vegada he anat a Miló. I l'any que ve europeu, no, Gerard? En principi, sí. I l'altre, Moto3 del Campionat del Món. Sí, es pot, sí. sí, bé, sí. <ríe> doncs, Gerard, moltes gràcies. Eh, espero poder parlar, parlar amb tu doncs, en properes eh, ocasions i molta sort, evidentment, per l'any que ve i per totes aquestes temporades. Sí. T'augurem un gran futur i, i parlem, Gerard. Moltes gràcies. A vosaltres. Adéu, Gerard, adéu! i Pep, Adeu. abans d'acabar Déu Gerard, abans d'acabar Pep recordem, Rallycross a Barcelona és la segona edició d'aquest campionat que va muntar la FIA eh? sí, no. eh, doncs és la primera que es disputa Barcelona al circuit de, de Catalunya demà en directe per Esport 3 podreu seguir tota aquesta prova del campionat del món de Rallycross i gran premi de Singapur a les 3 de la tarda la qualificació avui eh? a les 3, no les dues, a les 3 amb la Q, però si sou com jo que digueu va no vull veure... Uh, uh, directament el, el, el, el, el que toca, no? Doncs la Q3, aproximadament a les 4 de la tarda. De moment, uh -huh. millor temps per Sebastián Vettel i Quimi Raikkon. els Ferrari davant, aquí els Mercedes estan més enrere. la bona notícia per la Ronda és que sí que creu que té un cotxe bo aerodinàmicament parlant, perquè aquí estan a davant, estan 6ets i 7ets. Uh, falta motor, però promet, potser pues, sí, sí, que de cara l'any que ve serà un cotxe bo. Molt bé, Albert, doncs així es esperem. Eh? També tinc una cosa, una última cosa per dir, que ens deixàvem, eh? sobre el bàsquet masculí. Tenim un partit pel que recau a la segona, categoria masculina fase prèvia, grup 1, la primera jornada. Bé, doncs en Guar, si el deixem, no pot ser. Eh? És el Club Bàsquet d'Àguiles, Pla Sfoc, i en Bàsquet Verga. Aquest partit es jugarà demà a partir de les 6 de la tarda. Una cosa, Pep, només per la gent que digui què és això, el rally cross, perquè clar, això... No, ojo, eh? Són els, dos, no són els millors pilots del món, no podem dir que no, però sí que hi ha el Peter Solberg que ha estat campió del món amb Subaru, eh? ja fa molts anys, en el Campionat del Món de Rallis, el Jordi Ribosabria. Són cotxes de 600, kilo, de 600 cavalls Eh, superant els del campionat del món de ratllis, però això sí, passen per unes carreteres com un circuit, no tenen els rebols tan revirats, però són cotxes de 600 cavalls i eh, qui lidera aquest campionat és el, el Peter Solberg, amb, amb, amb 219 punts. Per tant, l'espectacle està assegurat, assegura són cotxes tots junts, eh, com una cursa, per tant, imagina't, un World Rally Car eh, amb tram, doncs imagina't, amb 7 o 8 cost... <laughs> junts, eh, és un espectacle. Si podeu anar-hi neu i encara hi ha entrates a la venda. Doncs ja ho sabeu. Circuitcat.cat. Circuitcat.cat. Allà trobeu tota la informació evidentment. Ja us dit, avui hi ha moltes coses, molts esdeveniments, però demà hi ha la gran cursa i eh, hi ha moltes entrades des de 28 euros encara. Eh? Nosaltres ens trobarem si deu vol dissabte venent a partir de 2 quarts partir de partir I... de les 12 fins a les de les 12 fins a les due. i això sí el més important. sense problemes tècnics, molts patronets. I com deia aquell, ja queda menys per les vacances.